És dilluns 27 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us recordarem que demà hi ha la sessió plenària del mes d'abril, un ple que estarà dedicat a les víctimes mortals per la Covid-19 a Palafrugell. L'Ajuntament, a més, fa una crida a que tothom s'assumi el record fent un minut de silenci des dels balcons i finestres de casa seva. També conversarem amb Meritxell Casacoberta, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Girona per valorar l'èxit de la jornada de donació de sang de dissabte a Palafrugia. La informació comarcal ens portarà fins a Torroella de Montgrí per explicar, d'una banda, que la comunitat musulmana col·laborarà amb serveis socials durant el Ramadà i que tot el cos de policial de Torroella de Montgrí ha donat negatiu el test ràpid de coronavirus. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que el moviment solidari Calonja Covid-19 reparteix més de 1.000 mascaretes entre els infants del municipi. En conversarem amb la Laura Cama, la responsable del moviment a Palafruge. I acabarem amb una notícia d'esports per explicar que el Futbol Club Palafrugell no veu clara la fórmula de la Federació Catalana de Futbol de suspendre la competició i deixar aquest any en blanc. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell explicant-vos que demà, dimarts 28, a les 7 de la tarda tindrà lloc la sessió plenària del mes d'abril de l'Ajuntament de Palafrugell. En aquest sentit, des del Consistori es vol que aquest sigui un ple de record de les víctimes de la Covid-19 a casa nostra. Per això, a l'inici de la sessió faran un minut de silenci una iniciativa que volen que vagi més enllà i és que es demana a tota la ciutadania que surti als balcons i finestres per sumar-se al minut de silenci. Fins a la darrera actualització, la residència Palafrugell-Gent Gran, recordem han mort 22 persones relacionades amb la Covid-19. Aquesta, de fet, és la xifra més alta de tota la comarca i dels centres que gestiona els serveis de salut integrats Baix Empordà. En el ple extraordinari de fet del 9 d'abril, ja es va fer un minut de silenci pels residents que fins aleshores havien perdut la vida. Ara, però, també es vol implicar a la població fent una crida perquè demà a les 7 de la tarda tothom mostri el seu suport des dels balcons i finestres. D'altra banda, cal remarcar que, com el ple de fa tres setmanes, aquest també serà telemàtic i el podreu seguir o bé pel portal web radiopelafruigell.cat, o si no també de la forma tradicional al 107.8 de la FM. En la darrera conversa quan vam mantenir amb Josep Pifarré, entrem en detalls al voltant de la sessió plenària de demà, l'alcalde de Palafrugell ja explicava que es continuava treballant en el nou paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi derivada del coronavirus. En aquest sentit, apuntava que hi hauria tres grans línies, les famílies, comerç, turisme i treballadors, i per últim, els col·lectius més vulnerables. Pifarré també remarcava que seguien treballant-hi amb la col·laboració de la resta de grups municipals. En aquesta línia, la de buscar un gran acord de ciutat, el Partit Socialista de Catalunya ha anunciat que renuncien a presentar una moció per facilitar el consens i la confiança amb el govern i la resta de formacions de l'Ajuntament. A més, Juli Fernández també ha apuntat a que l'actual situació requereix deixar de banda els interessos partidistes. Des dels socialistes, un cop més han posat la mirada en ser valents per fer front a la crisi social i econòmica que afectarà els propers anys. A més, també apunta a que pot ser una bona oportunitat per redefinir el model econòmic del municipi. Per tot això, Juli Fernández ha traslladat aquest dilluns diverses propostes a l'equip de govern i a la resta de grups municipals. L'objectiu és arribar a un acord d'urgència i que aquestes mesures siguin aprovades en un ple extraordinari per tal que arribin les ajudes als i les destinatàries durant els propers mesos de maig i juny. Així doncs, el principal partit de l'oposició ha fet visible la voluntat de col·laborar davant l'actual situació i, de fet, Di Ferrer ja apuntava que també la voluntat de l'equip de govern és el de buscar un consens amb tots els grups municipals. Aquesta unitat que requereix la situació es veurà plasmada, com dèiem, a l'inici de la sessió plenària, on tots els Regidors i regidores guardaran un minut de silenci per fer que el ple d'aquest mes d'abril sigui en record de les víctimes de la Covid-19 i a més a més us recordem que animen a tothom que vulgui que es pugui sumar a la iniciativa sortint als balcons, terrats, finestres de casa seva per acompanyar-los demà a les 7 de la tarda. Continuem en aquest informatiu d'avui dilluns 27 d'abril i seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi. En aquest cas ens posarem en contacte a continuació amb la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixit de Girona, la Meritxell Casalcoberta, per valorar la jornada de donació de sang que va haver-hi dissabte a casa nostra. Una jornada de la qual ja us en van parlar a la prèvia i que avui doncs, volem fer aquest balanç i és que... Hem de repassar els números que ens va deixar aquesta jornada de donacions de sang a Palafrugell. Saludem a la Maritxell Casacoberta, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs una jornada que podem dir que va ser tot un èxit. Ja es preveia perquè les inscripcions havien anat molt bé i així es va demostrar aquest dissabte, no Maritxell? Sí, sí, sí ja, bueno, ja ho teníem més o menys controlat per tot el tema del Covid-19, però sí, fèiem molt temps que, que aquí a Palafogent no teníem uns resultats tan bons. Van venir 158 persones, de les quals 138 van poder donar sang, i sobretot també 14 persones d'aquestes 138, eh, 14 van ser donants de primera vegada, que per nosaltres també és una dada molt important, la gent que s'incorpora de nou a la donació de sang. I molta gent jove, també va venir eh, molta gent jove, que això també per nosaltres és important, el relleu generacional a la, a la donació de sang. Mm. Has tocat dos temes doncs, dels quals hem anat parlant moltes vegades quan ens hem posat en contacte amb vosaltres. El tema d'aconseguir doncs, nous donants, que, faci, que la gent faci el primer pas, que poder el que costa més, i després doncs també aquest rejuveniment de, dels donants. Eh? També és molt important doncs, que, que, que cada vegada doncs, hi hagi gent jove que també s'animia a donar. Sí, sí, sí, per nosaltres ja dic que és una de les dades que sempre tenim molt presents a a l'hora també de dirigir nosaltres la, la, la informació, no? perquè bueno, a vegades ens hem... no sabem ben bé si és que no arribem a la gent jove o si la nostra, la nostra difusió, la nostra, el nostre missatge no acaba d'arribar. També per això eh, fem bueno, ara ho hem tingut que deixar-ho una mica en stand perquè nosaltres fem molt treball amb les escoles i els instituts, sense els APS i els serveis comunitaris, i bueno, és una de les portes que tenim d'entrada amb, amb la gent jove. Mm -hmm respecte a, a, el, a aquesta xifra que ens has donat, 138 persones que van donar, eh, són números molt més positius que no pas les darreres vegades que heu vingut? Sí, i tant. Mira, he estat mirant les últimes donacions del, o sigui, les donacions del 2019. Normalment aquí a Palafrugell venim al gener, a l'abril i al juliol i el 2019 eh, bueno, tot just no arribàvem ni als 100 donants i el gener del 2020 en vam fer 97, per tant la pujada ha sigut molt important molt contents ja dic, sí, sí, feia, feia uns quants anys que no, és una espina que teníem clavada amb la població de Palafrugell amb el banc de sang, perquè home, és una població important per nosaltres eh, hi ha molts habitants i la mitjana de donants de sang pel número d'habitants eh, hauria de ser aquesta 138, 150, és el que nosaltres eh, de mitjana doncs eh, no dins els nostres límits no? de, de, del que a nosaltres ens agrada aconseguir amb les poblacions, amb, amb la vostra població. Mm. Mm. Doncs esperem que aquesta sigui doncs, aquest repunt necessari i que doncs, en, els propers, en les propers vegades que, que visiteu a casa nostra doncs, es, es repeteixi o fins i tot es pugui incrementar. Gràcies. Mm. A més, en aquest sentit, aquesta jornada de dissabte també estava marcada, doncs, òbviament, per, per la situació de, del Covid-19. Eh, vau fer diverses... O sigui, ja, es va, la gent es va haver d'apuntar prèviament i també, durant el dia, vau fer doncs, eh, diverses mesures de prevenció, no?, per, per, per garantir la seguretat de tots. Sí, sí. De fet, una de les mesures de prevenció ja era això, que la gent s'apuntés a la nostra pàgina web i dir que també... Eh... Que, que, o sigui, vam tenir moltes més sol·licituds de gent que volia venir a donar i ja no hi havia hores. Eh? Vam haver d'ampliar dos cops la, les hores, eh? la segona ja no vam poder ampliar més per també tema de personal nostre. Eh? Vull dir que va haver-hi gent que va estar interessada en donar i que no els vam poder agafar. Aquestes xifra si nosaltres haguéssim tingut el 100% del nostre personal, eh? aquesta xifra de, de les 158 persones que van venir has pogut ser molt més alta que la resposta de, de la població de Palafrugell va ser molt i molt malu. Mm. Donc amb això, amb aquesta dada positiva ens quedem, eh, volíem comentar ho volíem fer el repàs amb la Meritxell Casa Coberta, la qual doncs, crec que també doncs, ens pots dir no? ja quan, quan vindreu, que suposo que serà a mitjans d'estiu. La propera donació la tenim programada en principi, donació de sang, el 18 de juliol, eh, tot i que ens estem plantejant potser fer alguna campanya extra de plasma abans de, de l'estiu, eh, però bueno, això ja en tocat ja us l'aniríem comentant. I també volia eh, agrair molt sincerament la vostra col·laboració per la difusió, la de l'Ajuntament, que també ens ha posat totes les facilitats del món, i com sempre la Creu Roja també ens ha ajudat moltíssim amb els seus voluntaris i, la, i el casal, casal parroquial, amb la Marissa, que també sempre ens dona màximes facilitats. Estem molt, molt agraïts. Doncs eh, farem extensius també aquest agraïment a totes les eh, associacions implicades, també doncs, a la part que, que ens pertoca i a l'Ajuntament de, de Palà-Frugell i eh, seguirem en contacte amb la Maritxell Casa Coberta per seguir doncs, de prop quan visitin la nostra, el nostre municipi o la nostra zona també, que fan diverses campanyes per aquí pel Baix Empordà. Mari, eh, Maritxell, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Continuem amb informacions relacionades amb la comarca i és que us expliquem que la comunitat musulmana de Torruella de Montgrí col·laborarà durant el període del Ramadà amb l'àrea de serveis socials per ajudar persones o famílies vulnerables del conjunt del municipi, musulmanes o no, amb necessitats alimentàries. Se sumen així a les diverses iniciatives de voluntariat i ajuda que s'han generat al municipi de Torruella durant la crisi de la Covid-19. Aquesta ajuda es farà en el marc de la campanya interna que habitualment fan durant aquest mes per fer costat a les persones amb menys recursos de la seva comunitat religiosa. Cada any, a la nit, gràcies a una col·lecta interna, ofereixen un sopar a la mesquita a mig centenar aproximadament de persones que tenen dificultats. Enguany, la situació derivada del coronavirus i la manca de feina fa que el nombre s'hagi incrementat. A més, les condicions del confinament i la voluntat de prioritzar la salut faran que la celebració comunitari no es faci a la mesquita, sinó que es viurà de manera privada en família. A totes aquelles persones de la seva comunitat que tinguin necessitats alimentàries se'ls farà arribar als seus domicilis un lot amb productes bàsics. Els responsables de la comunitat musulmana de Torruella de Mongria en aquest context s'han volgut mostrar solidaris i contribuir amb el conjunt del municipi a través dels serveis socials per col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, a atenuar l'impacte de la greu crisi generada pel coronavirus. La regidora d'Acció Social i Salut, Anna Bonada, de l'Ajuntament de Torruella de Montgrí i l'Estertit, vol agrair aquesta mostra de generositat i solidaritat que se suma a les moltes que aquests dies s'estan generant a la població de Torruella. Per atonuar l'impacte del Covid-19, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Segons el calendari islàmic, el Ramadà té lloc enguany entre el 24 d'abril i el 24 de maig i es tracta d'un període de recolliment per a les comunitats musulmanes durant el qual es compleix amb el quart pilar de l'islam, que és el dejuni o abstinència de tot menjar, beure o relació sexual des de l'alba fins a la posta de sol. Seguim amb una infeció relacionada amb l'hàbit comarcal i també doncs que té afectació a Torruella de Montgrí és que tots els agents de la policia local d'aquesta localitat han donat negatiu al test ràpid del coronavirus. Dels 20 efectius que té el cos no n'hi ha cap d'infectat per la Covid-19. Les proves... Es van fer entre aquest passat dijous i divendres per part dels sanitaris del centre d'atenció primària i formen part del paquet de 1.350 tests que la Diputació de Girona va distribuir a les policies locals. Segons informa l'Ajuntament, que es va saber que arribaven els tests des del cos es va traslladar a la direcció del CAP la voluntat que els reservats a la policia, en cas de mancança o necessitat, fossin utilitzats prioritàriament si ho consideraven facultatius per a les residències d'avis i persones vulnerables. Finalment, la decisió dels mitges ha estat fer les proves als agents. Després de conèixer els resultats, el consistori subratlla que les mesures estrictes que es van adoptar ja des d'abans que entrés en vigor l'estat d'alarma han permès evitar Contagis, entre d'altres mesures preventives, es van acordar que les patrulles sempre serien individuals i els agents no viatjarien mai en parelles a dins d'un vehicle. També es va establir un sistema de canvi de torns a les dependències policials perquè hi hagués el mínim contacte entre els agents fent diferents fraccions horàries i la comissaria i la resta de dependències, a més, s'han anat desinfectant tres cops al dia actuant de manera intensiva tant als accessos com als interiors dels vehicles. Els agents, a més, treballen en torns setmanals. I tornarem ara cap a Palafrugell per posar la mirada novament en el nostre municipi i en una activitat solidària que va tenir lloc ahir diumenge a casa nostra i es tracta del repartiment de mascaretes per a tots els infants de primària de les escoles de Palafrugell. Ho comentàvem fa uns dies amb la Laura Kama, el tema doncs, que estàvem buscant roba, material, per poder confeccionar mascaretes infantils i finalment van trobar aquest material i ahir van poder fer aquest repartiment de més de mil mascaretes pels infants de, de casa nostra. Comentarem aquesta informació novament amb la Laura Kama, que tenim al' l'altre costat de, del telèfon. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Doncs eh, aquesta iniciativa que novament ha arribat a casa nostra, en aquest cas pels més petits, en el primer dia doncs, que podien sortir eh, durant una hora al dia, i aquesta iniciativa doncs, que va deixar aquest més de mil mascaretes repartides entre els infants de, de Palà-Frugell. Eh, com valores la, la jornada? Explica'ns una miqueta com van aquests dies previs, que suposo que van ser dies de molta feina, més enllà doncs, de, del repartiment d'ahir. No, Laura? Sí, a veure, la jornada d'ahir va ser fantàstica, es va repartir a tres col·legis i van venir un 70% dels pares. Entenem que a l'altre 30 eh, o ja teníem mascaretes o ja es posaran en contacte amb la seva ampa i veiem com fem arribar les mascaretes. I volem agrair primer de tot a les cosidores, a les talladores que amb un temps récord han pogut fet 2.300 mascaretes que són els, els nens, bueno, una miqueta més, unes 2.500 que són els nens que tenim a Palafrogell, mm -hmm. més els de Montràs, més els de Regincós, tota la gent ANC, eh, BTT, Secció Femenina de la Marxa del Suro, la Casa Soler i molts de particulars que en un temps record ens han facilitat materials, robes, fils, agulles, perquè ho poguessin portar a terme. Penseu que eh, dissabte passat, a les vuit del vespre, es va anunciar que els nens ahir podrien sortir i amb una setmana s'han fet 200-500 mascaretes. Mm. Això és una passada. Gent que ho fa a casa seva, que no hi ha cap empresa, que dones i homes, que tenen una màquina de cosir a casa i s'han posat 24 hores a cosir mascaretes. Això és d'amigar, clar. Uh -huh. uh, de fet, és que nosaltres en parlàvem fa, fa res, no fa ni 15 dies, de, de, de que estava buscant doncs, aquest material i, per tant, ja teniu aquesta previsió de que en, propers, en les properes setmanes podien sortir els, els infants, però, clar, fins que no uh, es, es va saber més del cert, doncs, no va començar doncs, a, a posar-hi més el fil a l'agulla, mai millor dit. Uh, aquesta iniciativa, ho estem dient des de fa molts dies, moltes setmanes, és, és, és solidària, per tant, Aquí ningú guanya un cèntim i, per tant, eh, estem parlant de, de persones que, de forma altruista, doncs, estan fent aquestes mascaretes, estan fent aquest repartiment. Eh, aqu aquestes tasques d'organització una miqueta, doncs, mira, tu te'n cuides d'això, tu te'n cuides d'allò altre, és el que està costant una miqueta més, Laura? Bueno, a veure, tenint un grup de coordinació molt compacte ens entenem molt bé i funcionem molt bé. Després, amb això, bueno, no. El que ens costa més és poder arribar a institucions per exemple amb el de les mascaretes nosaltres dilluns a primera hora ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament perquè creiem que havia de fer l'Ajuntament fos el cap visible per fer aquest repartiment com han fet a Palamós, a Platja d'Aro a Calonge. Mm -hmm. Això, això volia comentar, Laura, perquè hem vist altres informacions no, d'aquest repartiment de mascaretes per als infants doncs, que era la, doncs, des del propi Ajuntament no, qui, qui, qui es feia aquest repartiment. Aquí, però, en canvi, hem vist que han estat les ampes de, de, de, de diverses escoles, no totes, les que han col·laborat. Com, com ha anat, Com és que finalment heu decidit que estiguessin les ampes les que fessin aquesta feina? No hi ha hagut entesa amb l'Ajuntament? Em pots explicar una miqueta? Nosaltres l'única condició que posàvem, com que no es... era un temps rècord, el... les mascaretes eren com molt limitades, i el que nosaltres volíem, i l'objectiu que ens havíem posat és que eh, cap nen sense mascaretes, és a dir, que com a mínim un nen de la vila, cada nen de la vila tingués la seva mascareta. Mm -hmm. Ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament l'Ajuntament, l'opció que ens va donar és repartir-ho des de les farmàcies, ho vam valorar i vam considerar que no era viable, perquè deixar-ho des de les farmàcies no hi havia cap control. Hi haurien nens que en tindrien 5 o 6 de mascareta, això vol dir que hi ha 4 o 5 nens que no tenen la seva mascareta. Després de donar-hi moltes voltes, parlant amb molta gent, eh, ho vam traspassar a les àmpats que nosaltres que podien tenir un llistat de nens. Eh, sabem que ho van fer amb hotels rècord, que no us hi va donar gaire temps a, a plantejar-s'ho, a respirar i a valorar-ho, perquè eh, tres dies es va estar amb l'Ajuntament, això ja era un dimecre, el dijous es van començar a contactar o bé Ampes, o bé eh, personal docent de, de l'escola, perquè transmet transmetés eh, aquesta iniciativa i aquest oferiment de fer-ho des de les campes. A part d'això, que és un projecte de seguretat, i viabilitat, perquè l'Ajuntament, amb eh, Guàrdia Urbana, Protecció Civil i Creu Roja, aprovés de poder posar aquestes paules per donar a les mascaretes eh, van haver-hi tres escoles que ens van entendre que ens vam saber explicar i tres escoles que no sé nosaltres no vam saber transmetre bé el missatge o ells no el van entendre. No passa res nosaltres estem oberts seguim treballant perquè els altres nens del poble puguin tenir aquestes mascaretes. La, la veritat és que doncs som, la, la notícia és, és bona, no?, de donar més de mil mascaretes repartides, però, clar, queden aquesta, la meitat, no?, diríem, de, de, de mascaretes que no s'han aconseguit repartir. Eh, malgrat que ja els infants poden sortir als carrers, encara doncs, a les farmàcies és molt complicat trobar mascaretes per als nens i nenes. Per tant, eh, com, com intentareu que, que també les altres escoles, en aquest cas... Doncs eh, són el Carrilet, el Barcelona i Matas i el piverd. els infants d'aquestes escoles també puguin tenir aquesta mascareta que, que, que heu confeccionat no sé si heu començat a parlar, buscar alguna alternativa uh, Bé, bueno, som dilluns a les 9 del matí mm. ens estem recuperant de, de tota la setmana passada i esperem seguir en contacte amb aquestes ampes o bé amb l'Ajuntament i nosaltres um, sigui qui sigui no, no ens tanquem a ningú, estem oberts, podem mirar mil dies, qualsevol proposta que ens facin, nosaltres la valorarem. Sempre i quan hi hagi aquesta premissa, que o tots o cap, o tots els nens o cap, uh -huh. no, no, perquè si no sabem com els de nens es quedarien sense la seva mascareta. Doncs això seria una autèntica llàstima. Esperem doncs que en aquesta conversa, també veient les imatges doncs, que heu publicat a través de les xarxes socials d'ahir, com va anar el repartiment, doncs, també des d'aquestes altres escoles i també des de l'Ajuntament doncs, intentin doncs, posar el seu granet de sorra per, per tal doncs, que aquests eh, nens i nenes també tinguin les seves mascaretes que, que heu confeccionat i les quals doncs, teniu guardades per, per, per poder-les repartir. No? Aquestes al final... Eh, el vostre objectiu, que puguin arribar en aquests infants. Sí, sí, bueno, ja ens agafem més dies de temps i ja veiem com ho fem. Mm, vull també agrair a Protecció Civil i a Creu Roja tota la feina que vam fer no hi va haver -hi cap problema, els pares van guardar les distàncies de seguretat, Creu Roja va estar donant les mascaretes, explicant com es posaven, com es, es conservaven i com els masques s'impactaven, vull va ser fantàstic, a més veure la cara dels nens. Quan li donaves la seva mascareta, és eh, impagable. Era com, com l'endemà de Reis, com ho havia de Reis. Doncs amb això ens hem de quedar Laura. Amb això ens hem de quedar amb aquesta cara dels infants que doncs, pugui tenir la seva mascareta que podien sortir després de eh, més d'un mes eh, confinats i esperem pel bé de, de tots els eh, nens i nenes de casa nostra també doncs, que conjuntament amb l'ajuntament, vosaltres, i a les ampes i les escoles que, que, que falten, que recordem són el Carrilet, el Barcelona i Matas i el Pibert, doncs, entre tots, puguem fer arribar aquestes mascaretes a, a aquests alumnes d'aquestes escoles. Laura, moltes gràcies i seguim en contacte per, per comentar les iniciatives que aneu, que aneu fent a, a aquí a casa nostra. Gràcies a vosaltres. I arribarem al final d'aquest informatiu d'avui, dilluns 27 d'abril, ho farem parlant i és que la Federació Catalana de Futbol confirmava la setmana passada que el futbol català s'acomiadava fins la propera temporada. La situació del coronavirus ha fet prendre aquesta decisió a la Junta Directiva de la Federació. La oficialitat de la proposta, de fet, no va agafar per sorpresa els clubs, ja que era un rumor que feia dies del qual se'n parlava. Però què passa amb el que s'ha jugat de competició en aquest sentit? A Tercera Catalana, competició amb dos equips palafrugellencs, ja s'ha disputat el 68% de la Lliga. Toni Pérez, president del Futbol Club Palafrugell, explica que la proposta que havien traslladat a la Federació era que cap equip descendís i que ascendissin aquells clubs que s'havien guanyat durant les 23 jornades que ja s'han disputat. Nosotros, el Palafrugell, hizo una proposta la envió a clubs también de Tercera, de otros grupos, la cual planteábamos y que mucha gente y muchos equipos están de acuerdo, siempre hay algún alguno que no, pero la mayoría, llegábamos, quedan 11 partidos para terminar la liga, llevamos más de tres cuartas partes eh, de liga, entonces bueno, se ha decidido, oye, damos por acabada las ligas, proponemos que lo más lógico sería termina la liga subiendo el que tiene que subir, el primero subiendo el, el mejor segundo, haciendo una promoción en agosto o a, o a principios de septiembre a puerta cerrada eh, y que no bajará ningún equipo. Una de les opcions que es planteja és deixar aquesta temporada en blanc. Per Toni Pérez, això no tindria lògica, sobretot per als equips que ja tenien coll avall les En aquest sentit, posa l'exemple del Girona B a primera catalana amb 20 punts de diferència respecte al segon classificat. Una solució que sigui majoritàriament bona per a tot el món, per a tots els clubs. Nunca llueve a gust de tots. Entonces, de dels 18 equips que som... En la categoría eh, Habrá uno O dos Pero el resto También cuentan Tanto los que estén abajo como los que estén arriba Entonces hay que buscar una solución para todos Yo quiero ver la solución más lógica Porque hay, yo Tengo escuchado que hay dos opciones La que le he comentado más o menos Con algún detalle más o menos parecido O dejar las ligas Como si no hubiese pasado nada Que eso para mí sería Comdicicis tu ara en primerara cataala a un jeron, ja és Tom cre que és campeón, que, que no vale tot que has seus esfors els no per nada. No obstant això, la decisió serà conjunta per totes les categories i serà la que votin els propis clubs. Encara però, no se'ls ha fet arribar l'enquesta per saber el que opinen, en base a aquests resultats, lents que controla el futbol català acabarà prenent una decisió. D'altra banda, l'aspecte econòmic és també un punt que preocupa molt els clubs i en aquesta línia la Federació Catalana de Futbol avança que es congelaran i es reduiran temporalment les quotes federatives a clubs i federats de cara a la propera temporada. A més, en el comunicat també informen que hi haurà un ajut a la tresoreria dels clubs, tot i que no es presentaran aquestes mesures compensatòries fins a la celebració de l'Assemblea General. Hem conegut doncs, que el futbol s'acomiada fins a la propera temporada, el futbol català, però encara no està decidit què passarà amb els ascensos, idens i descensos. Podeu recuperar la conversa íntegra que manteníem amb Toni Pérez la setmana passada a radiopalafrugell.cat. I amb aquesta informació enfocada en l'àmbit esportiu arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 27 d'abril. Seguim sense noves dades de, per part dels serveis de salut integrats que vagin pel que fa a l'afectació del coronavirus a casa nostra. Aquesta actualització ens informaven i us recordem que ens arribarà els mitjans de comunicació des de la setmana passada ens arriba només els dimarts i els dijous. Aquesta informació ja no és tan rellevant. Consideren des dels serveis de salut integrats, vaja Empordàia, que la situació s'ha estabilitzat i, per tant, no cal informar-ne cada dia. Per tant, doncs, demà sí, tindrem noves dades del que ens hagi deixat el coronavirus a casa nostra en aquest impàs entre dijous passat i demà dimarts. Per tant, doncs, comentarem aquestes noves dades aquí a Ràdio Palafrugell, al 107.8 de l'FM i també al nostre portal web, un portal web que a partir d'ara i fins al retorn d'aquests serveis informatius, demà a mateixa hora, doncs, és el principal punt d'informació al voltant de les notícies relacionades amb el nostre municipi i també a la comarca del Baix Emportant. Nosaltres,